Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av On The Mate BI-podcast Idag har vi med ingen mindre än också Barbosa Som är här för att berätta om sin bakgrund, sin tävling och andra tankar gällande BI 3% och top-rank equipment är de vanliga gubbarna vi jobbar med i den här podcasten 3% handlar om att du verkligen ska försöka fokusera på det du ger rot och göra Någonting som du verkligen brinner för Desto mer du gör det desto roligare kommer du förmodligen ha ett liv Topplank Equipment har ju som bekant nu ett gäng gis jag hör från dem att de där gina gått som smör i solsken som man brukar säga så att är ni nyfikna på dem och hur de, hur de känns och hur de funkar om man säger så och vad de kostar så kontakta Anders på Topplank Equipment, han har Facebooksida där en annan jävligt rolig nyhet som jag tycker själv i alla fall är jättekul det är att för ett tag sedan så var det många som frågade angående om det mätpatchar och eh, det här är ju inget vinstdrivande företag man ser så utan det här är inte en hobby som jag har så tycker är jävligt rolig. Eh, men jag nu i alla fall eh, tagit ut några slantar ur mitt lilla bankkonto och eh, beställt hem eh, 50 stycken. Eh, om det är med då. För det är några stycken som har efterfrågat det. Och det är ju, måste jag säga, jävligt smickrande att eh, någon kan tänka sig att ta... Min lilla podcast-patch på sina gi. Det känns jävligt smickrande. De här patcherna kommer att vara 15 gånger 15 cm. Det ligger inte en bild på dem på On Facebook-sidan nu. Jag kommer ta hela 50 kronor styck för de patcherna. Så att jag slipper ur egen ficka stå för frimärke och kuvert. Så de 50 kronorna som de här patcherna kostar det är mer än det jag köper in dem för. Så att eh, det kommer komma mer information om hur man beställer Och eh, sådana här bitar på eh, Facebook-sidan Är det någon redan nu som är nyfiken på Eller vill lägga en, en liten beställning på några stycken Så går det utmärkt det är bara att skicka ett meddelande på min Facebook-sida Så löser vi det Och jag är redan nu supertacksam för alla de som visat intresse Och eh, vill vara med och representera podcasten helt enkelt Men nog om det nu Nu ska vi få lyssna på Hobson. Är ni redo? Då kör vi! Då hälsar vi Hoppson Barbosen. Välkommen till On The Mat BJ podcast. Hur är läget? Jo, det är bra. Är det fint? Ja, det är jättebra. Ja. Du berättade precis att du kör sparring idag. Hur har det gått? Ja, det gick jättebra. Vi, vi hade en så det är två timmars sparring. Det, det var svårt idag, det var jobbigt. <laughs> det ska väl det vara lite igen också, va? Ja. Ja, det är bra. Jag tänkte att du kunde få börja berätta lite grann um, om din uppväxt och hur du kom i kontakt med BI. Så menar du, menar du kontakt här i Sverige? Ja, vi kan börja från början om du vill. Ja Så jag, jag, jag kom till Sverige 2007 på för, för, för, Bostakampi Sportcenter. Ja. Då fick ni där det från Adam. Ja, precis. Or, och jag håller Anders. Ja. Då blir jag kärd i det här landet här och så jag stannar jag också här. Okej. Okay. Ja. Men hur, hur börjar du med BJJ från alla första början då? Alltså, det, det, det är en lång historia. Min mamma, min mamma i Brasilien har haft en fin anställning, hon, hon ser kläder. Ja. Och då min min gamla tränare, han han passerade där förbi och för att, för att, se, för att se sina dräken, för att fixa det. Okej. Okay. Att sätta där, den denna patch på, ja. på sin G. Och då en gång han frågade min mamma om hon, om hon har barn. Och då svarar hon ja, jag har en barn. Han behöver verkligen hjälp där. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och så var en bussig kille. <laughs> ja. Ja. ja. Ja. Och då han sa oh, ta han till min klubb för han provar på. Och, och han tycker att oh, den jag jag jag jag kan ge han en uh, a, en, en gratis pass. Han får till en gratis på, på på min klubben. Mm. Men uh, du måste hjälpa dig. Mm. Och, och då och då min mamma och då min mamma är oh, så klart jag jag vill där. Mm. Då, började jag, då började jag träna när jag var typ 11 år gammal. Hur länge sedan är det här då? Vilket år var detta? Det var 1998. 98 började jag. Okej, okay, 98 började jag. Och var i Brasilien var det här då? Eh, Salvador de Bahia. Hur, hur långt ifrån Rio ligger det här ungefär? Det ligger två timmar flygplan med flygplan. Okej, okay, norrut, västerut? Norrut. Okej. Okay, mm. Hur, hur var det att träna B i Brasilien då, om vi jämför med exempel Sverige? Så B tränar i Brasilien, det är alltid bra att Där finns massor av svarta bälter. Ja. Och man kan, man kan träna varken jättehård. Här i Sverige finns några svarta bälter, men det är, det är inte lika Nej. Ja, och i Brasilien, det alltså, kom till en klubb där det finns där, kanske mellan 10 och 20 svarta bälter på matta, på en pass. Mm. Så det är alltid bra. Ja. Och när, när sa du att du kom till Sverige då? Var det 2000... 2007? 2007. Yeah. Så du, du körde då därifrån i Brasilien sen 98 till, till du flyttade hit då 2007 någonstans där? Yeah, jag flyttade egentligen här 2000, 2009 när jag, jag giftade mig. Okej. Okay. Yeah. Vad är du för slags bälte när du kom till Sverige då? Vad sa du? Var det svart bälte när du kom till Sverige? Nej, när jag kom hit och var valt blombelter och blev eh, graderad här i Sverige. Okej. Okay. Mm. Ja. Så egentligen jag är jag svenska i svartbelter. <laughs> ja, det är ju inte fel. Ja, nej. nej. Eh, om, man, om man tittar så här, du har ju varit sist jag såg dig eh, så var det på SM. På SM, exakt, ja. ja. Hur tycker du du gick på SM då? Så SM, ja, det, det var jättebra. Jag har tränat, jag har tränat jättemycket på den här tävlingen. Mm. Och då fick jag, fick jag en jättesvår match första match. Jag tävlar mot Max från en klubb som heter Pranen. Mm. Då han var en jätteduktig kille. En jätteduktig lilla bälte. Bliv du förvånad? Nej jag blev läsen blev för att jag skadade mig första match. Men idag dag vill inte, jag vill inte ge upp. Nej. Och ja, kör jag på den. Hur långt hade du knät egentligen? Så jag har haft så jätte, jätte ont som jag, jag nästan kunde inte sätta min fot ner på marken. Okej. Okay. Så det var, det var jättejobbigt. Ja. Jag, bara, jag bara håller min tränare, han skriker till mig, fortsätt, fortsätt, fortsätt. <laughs> Och jag har jag, jag, jag kämpat emot det, jag har mot emot ont. Ja. Eh, hur många gånger har du vunnit det som nu? Uff, fyra, fyra år nu. Är det fjärde gången nu? Fjärde gången nu, ja. Okej. Okay. Vad är det som gör att du att du lyckas ta det varje gång, då? Alltså... Alltså, jag, jag, jag har BI som... De, de har faktiskt... Eh, vad är det? Eh, BI, BI Save My Life. De har skyddat mig bi. BI. Okay. Och jag skulle inte börja med detta. Jag vet inte vad det vad ska bli med i framtiden. Nej. Så jag, jag har den som... Eh, det första saker i mitt liv, ja. ja. Mm. Jag, kan inte, jag, kan inte, jag vet inte vad jag ska säga, men det är jätteviktigt för mig, det är allt för mig. Ja. Är, är, det, är det att det är så viktigt som gör att du blir så bra på det, eller vad liksom, eller ser du som dina främsta styrkor? Ja. Så, det, det, det, det blir lite svårt att expandera den till dig. Okej. Okay. Men om, om man ser så här, om, om man kollar på ditt game och liksom hur, hur du kör BI vad, vad ser du att, att du har för styrkor i ditt game om man säger så då? Jag alltså, ser på, på mitt game menar du, jag... Eh... Vad är du mest nöjd över, vad är du, din, din bästa egenskap tycker du? Tjock Mm Ja, jag lyssnar den Ja, Nå, något speciellt tjock? Eh, chock. Ah okej okay. chock och triangel utan arm Just det, <laughs> ja, vad jag man. Ja. Det är många som kommer på. Den med sina steglar nu in, jag missade Daniel och jag fick två där jag glott ut i en arm. Ja. Så ja, det var kul. Det är ja, ja. en bra teknik tycker jag ja. Det det den. Ja. Mång, mång, många provar men inte liknar inte Vad är nyckeln till att, att lyckas med den då? Att jag har en stark ben. <laughs> är det bra att ha korta ben eller bättre långa ben för att kunna köra den? Ja, det är bra att jag har mycket muskel i benen. Jag har ganska en ä, jätte vad heter? som när man kommer in på den, man kan man kan ta på man kan somna. Okay. Ja. <laughs> man får välja själv. Jag får välja. Ta på eller somma. Jag tänker lite mer mer på det här, liksom eh, med din uppväxt i Brasilien där och eh, din träning. Eh, när man börjar, som du gjorde när du var ganska ja, ung kan man väl säga. Mm. Hur, hur är det att, att komma in på en, en BJJ-klubb i Brasilien? Är det liksom som i Sverige att ja, eh, ah, det är ganska så trevligt, det är ganska så lugnt eller är det, är det hårdare eller tuffare? I Brasilien det är det jättehårda. Det är jätte hårda. Okej. Okay. Jag, jag kan inte säga att det, att, att det inte är samma sak. Det, det, det, är, inte, det är inte samma sak. Det, det är en annan sak. Mm. Då är det i Brasilien man, tränar, man, man, tränar, man krigar där, vi kan säga så Mm, okej okay. hur, hur, hur blir det då att komma från Brasilien till Sverige och bara träna? Blir det någon kontrast eller någon skillnad där mellan då som att man liksom måste ändra om sig eller ställa om sig? Vad säger du? När man kommer då som du gjorde ifrån Brasilien, och med den träningen som var där Och sen flyttar du till Sverige och bara träna här blir det någon slags krock då att, liksom att, att, att man är så van att köra kanske på ett visst sätt Och sen kommer man till Sverige så kör man på ett annat sätt Är, är det någon skillnad där, blir det någon slags Så från jag blev lite Alltså jag blev lite lazy och uh... jag kunde inte Jag kunde inte spela min game Okej Från början när jag flyttade hit, det blev lite fel på min mm. game men men då jag har hittat ett sätt att, att komma att att, att hitta ett bra sätt att min game ska att ska funka här också. Mm. Så ja. mm. Hur är det att träna på Allstars då? Å oh, Allstars vilken klubb är här? <laughs> vilken klubb är här? Det är en jättebra klubben. Jag, jag har mycket bra mycket bra folk här. Jag har alla fin förbrorna Carvalho och Bruno Mathias har så här med mig typ, hela tiden, vi tränar alltid lite tillsammans. Och, mm. och, och trä, tränar alltid det här bra. Det är så, ja. ja. Brukar du träna med några av de här MMA-stjärnorna som tränar på All-Stars? Ja, det är inte bra. Mr Mr sedan Gustafsson, han är grym. Han är det, brukar är du rulla någonting med honom? Ja, vi rullar, vi rullar hela tiden här. Ah, ja, okej, okay, vad kul. Ja. Hur, hur går det förra då när du rullar med någon som är så, bara så mycket större då? Det är jobbigt, han är ganska stor. Ah. Stor och tung. Ah, ja, jag vet. Ja. Men du, du, du, du kör, du kör baseball och tjockt eh, Nej, men jag försöker ändå. Jag och inte arm. <laughs> Ah okej. Okay, arm. Okay, okay. Men jag lyckade inte med den, det gick inte så bra. Men ja, jag försöker Ja. <laughs> ah. Jag tänkte på det för att eh, man var så här för tag sedan, så... Eh, så du, Först så var du på team Cavalio va? Just det, ja. Det uh, som var check -mat. och sen så var du en stund på fight zone. Uh, uh, jag, och, jag, kan, jag, jag kan berätta lite om när När jag tränade hos, hos Cavalio i Ja. Uh. Då haft jag, jag haft mina elever faktiskt att med mig. Mm. Och då, då jag, när jag skiljde mig från min fru. Jag har jag, jag sagt till mig själv nu gör jag måste ändra allt. Mm. Och jag, jag ville bli världsmästare. Jag, jag, om, jag, om jag försöker träna med Tinkhavalle jag, jag, jag känner jag inte att jag kommer till att jag lyckades för att jag har inte bra träning här. Okej. Okay. Och, och då väljer jag att flytta till Stockholm och träna hos, hos Fight Zone hos Alan Fifo. Mm. Ja. Och då, då, då, då tränar jag ett tag där och sen han väljer att, att, att flytta där från Fight Zone till All Star. Okej. Okay. Och, och då följer jag han för att han som är en vän som är en jättebra vän. Mm. Han hjälper mig, han ställer mig alltid på träning. Mm. Ja. ja. jag var lite nyfiken här för man så att det var några byten men mellan mellan klubbar så tänkte man oj då för att det brukar inte vara så vanligt att man byter klubb så ofta ju. det är inte så kul att du byter klubb hela tiden men jag jag jag har en dröm att bli värdmästare. Den har jag jag blivit värdmästare inne i submi Schwesklin. Mm. Och jag har ju mål till att bli också en BG. Mm. mm då eh, tränar Husein. Jag tycker att jag kommer till lika med den. Jag kommer inte få den snart. Mm. Känner jag den. Okej. Okay. Ja. Men om kollar så här då, du, du ser att, att du föräger på liksom, att du vill verkligen bli världsmästare. När tror du att, att du kan vara där då? Om jag får chansen träna som jag tränar då med hon. jag kommer. Att, jag, jag jag har, jag har granskat nästa att göra det. Mm. Ja. Jag känner, känner, jag känner, känner ganska bra på det. Mm. Du, du tävlar ju både i gi och utan gi. Eh, Exakt. Ja. Vilket tycker du är roligast? Alltså senast nu har jag tävlat mycket utan gi. Och folk i bollen säger att jag, att jag är mycket duktig utan gi. Okej. Okay. Så ja, jag tycker att jag på båda med gi och no gi. Mm. Men gi är, är min speciellt att jag ska träna med gi. Det, mm. det är bäst tycker jag. Mm. H hur kommer du förbereda och lägga upp din tävling och träning här då, in inför nästa VM då? Så jag kommer att alltså jag ska försöka nästa år typ åka till USA eller Brasilien två månader eller en månad innan tävling. Mm. Att det är som man sa innan, det finns bra träning där. Det finns mm. massor av vertebralter med viktglas och då, då kan vi bli bra att träna, träna mm. hård det. Vad, vad har du tänkt åka från sådana fall då, till USA och Brasilien? Finns det någon särskild camp eller någon klubb du tänker på då? Vi har, vi har den tjeckmatchkampen i USA i Kalifornien. Just mm. Och här i Genève har vi Feitson hos, hos, hos Rico Vera och Leonardo Viera. Mm. Ja. Spännande. Ja, det är spännande. Ja. Så, jag har... om, om, om man kollar på de tävlingarna som du har gjort hittills, finns det någon av de tävlingarna som du känner att du är extra stolt över? Ja, den senaste SM för mig det var, ja, Det betyder mycket för mig den senaste SM för att jag har skadat mig för första match och en dag jag får köra till final. Mm. Då fick jag god <laughs> Ja. Jag är fjärde gången gång en svensk mästare. Så den senaste SM för mig det var, ja, det är mitt hjärta. Ja, okay. Jag förstår det för jag kan tänka mig att om Du vill säkert gärna vinna i SM och sen så kanske man skadar sig då som du gjorde första matchen. Då krävs det kanske rätt mycket liksom att ändå bita ihop och köra vidare. Ja, precis. När, när du är på SM, så är du, eller på andra tävlingar också, så är du bland både domare och tävla själv. Jag försöker, jag försöker alltid hjälpa alltså, hjälpa till. Uh -huh. och, och då, och då, ja. Det funkar, jag tycker det är helt okej. Okay. Jag känner inte... Det fungerar bra för det för jag kan tänka mig själv att många som tävlar kanske vill som liksom vara jättefokuserade på det man ska göra och om man då ska vara domare så känns det kanske som att att man kanske blir splittrad i sin koncentration eller sin förberedelse eller uppladdning, men du tycker att det funkar bra eller? Ja, jag, ty jag tycker det. Ja. Jag, jag tycker det är en bra start. <laughs> ja Okej, okay. ja. Hur, hur tycker du att vara domare då? Hur tycker du att det funkar? Så ibland, ibland kan det bli lite svårt men Ja, det du tycker jag det är bra. Mm. Ja. Eh, dömer du bara i, i Sverige då eller hur mycket dömer du? Alltså nu är jag, jag bara här i Sverige. Mm. Jag har dömdat senast i Europa 2010. Men eh, ja det var, det, var bara, det var bara en gång åt ett land. Mm. Eh, om, om vi kollar tillbaka där på r så är det ju där du tränar med Exakt. Eh, men du är ju även instruktör själv också va? Ja, uh, yeah, jag hjälpa till att till på klubben när de behöver hjälp här. När jag flyttade här till Stockholm, och jag bestämde mig att jag vill bara träna. Och ja, just nu jag tränar en mycket mycket med den hålla pass. Så jag hjälper till på klubben, men inte mycket. Nej, okej. Jag satsar mycket på träning istället. Nej, jag förstår det. Jag mig att du har hand om barnträningen där i något. Ja, det är denna pass jag menar att jag har två pass i veckan. vecka. Okej. Okay. Mm. Så. Hur, hur är det att träna barn gentemot vuxna? Mm. Uh, alltså jag, jag har jobbat med, med barn i nästa, nästa fyra år. Ja. Mm. Och på dagen har jag också jobbat på skolan. Okay. Så, som barn. Med, med, med pedagog. Mm. Ja. Men, men hur lägger man upp bi för barn? För att här i Kalmar där jag bor så har vi liksom bara ja. så, alltså, nu jag har jag har inte på klubben. Jag, jag, jag kör inte en hård pass för barn. Det de, de mister med läk, springa lite, gymnastik, naturligt så inget svårt, det är bara något som då kan bli de kan vara glada. Typ, du kan släppa typ då kan, släpa, du kan släpa lite. Mm. Ja. se så här typ 80% och det är mer läk och 20% och mer teknik och lite så. Mm. Men när du börjar lära ut tekniken till barn, vad är det, liksom, är det, det första du man brukar lära sig? Så alltså nu jag har jag sett alltid att det är sak att ta ryggen. Mm. Alltså att ta ryggen är alltid, alltid det första sak. Mm. Ja, inte ta, gå och ta på ryggen, alltid ta ryggen. Det är det, det, det, det viktigaste man ska lära sig det första man får göra. jag alltså, från barn? Ja. ja. Det, det, det är svårt att kombinera det att, att, att du, ska, du ska jobba för att få Rigen. Ja. Ja. Men jag vill att du ska förstå att Rigen är det, det, det bästa att, att man kan få. Mm. Ja. Det är för att du lär sig nu när du blir stor och de, de kommer att veta att Rigen är allt. Alltså, om man tar Rigen i maten är slut. Ja, oftast ja. Precis. är jag såklart också hur man passerar guarda, side control. Men eh, det första saker vi ska till skall är att rigen, det är viktiga saker att, att man får, när man mm. när man där. Mm. Ja. Eh, om, om man kollar på din, din egen träning, hur ser en normal träningsvecka ut för dig? Så senast nu har jag kört ganska ganska mycket, det blir väl typ 11 pass i en vecka. Okej. Okay. Ja, ganska mycket. Uh -huh. Ja. Vad ligger det mest fokus på om det är 11 timmar, hur mycket är spärring, hur mycket är teknik, hur mycket är drill? Just nu det är det mycket drill och spärring. Okay. Ja. Mm. Vad, vad, vad tror du kommer att vara avgörande då för att, att du ska lyckas ta hem VM? Vad är det du liksom, behöver träna alla mest på tror du? Vad säger du? Eh, om du ska ta hem VM nästa gång, ja. vad tror du att du behöver träna mest på, eller slipa mest på för att det ska vara, gå bäst för dig? Jag kommer att jobba mycket äh, att passera Guald, okay. tror jag det, ja. mycket, mycket, mycket att passera, Torreando, mm. som, som Malin sa, Torreando, Torreando. <laughs> <laughs> ja, det är många som bara börja köra den nu igen, De nästan fått lite, en liten comeback där kan man säga. Ja, precis. Ähm, ähm, vem ser du som, om du blir VM och liksom det går som du tänker, vem, vem ser du framför dig i, i finalen då? Så senaste gången jag tävlar mot, uh, mot, mot Luk Lukas Lepr, den senaste gången jag tävlade. Jag fick första matchen idag till Lukas Lepper, första match. Mm. Och, och det kan bli kul att han honom i, i final. Ja. om det går, och det går. Men uh, jag tror inte att jag kommer att tävla honom nästa år i minus 76 kilo, jag kommer att gå ner i minus 70. Okej. Okay. Så jag tror inte att det kommer att bli han, men uh, det kan bli, det kan bli uh, någon Mendes, Mendes kanske. Ja. Ja. Är kuk, jag är att kuka tänker mig. Ja, <laughs> <laughs> eh, nu när du vann SM så eh, kommer du också med i svenska BG-landslaget. Ja. Eh, hur, hur tycker du det funkar? Alltså, den har jag tackat ner till landslaget. Okej. Okay. Ja, för att jag har haft det ganska svårt med någon som någon sa som, ja. Kan, jag kan säga där, vad vad heter han? Mericka. Mericka kanne mm. bro. Mm. Jag jag har haft en konversation med han i mars men jag tror det blev första missförstånd eller jag och han. Jaha, okej. Okay. Och då och då tog han mig bort från landslaget och det blev jag lite, lite ledsen och jag känner inte, jag känner inte att jag att jag vill vara med landslaget. Ah, okay. Ja, jag vet inte vad hur, hur han tänker. Nej, okej. Okay. Alltså, ja. Så ja. jag kommer till LVM på, på Sverige nästa dag, men eh, inte med landslaget. Du kommer köra allting själv? Precis, ja. Okay. ja. Eh, någon som är så pass duktig som du är som liksom, har kommit så pass långt. Hur gör du för att eh, uppdatera dig och till lära dig nya tekniker och så vidare? Vad hämtar du inspiration ifrån? Så Min, min tränare, Allan, han, han är jätte, jätte... Så Han har, har vunnit awards med den fjärde gången. Mm. Och han, han vet mycket. Alltid har han visat mig någonting nytt. Och sen har jag har börjat träna mig här med en jag har använts jättemycket. Okej. Okay. Och det känns att alltid att det kommer någonting nytt. Ja. Typ när, man, när man passerar gård, har man kontrollerat hur man får Han är, är grym på den. Han, ja, han hjälper mig. Med, med allt. Ja. Hur, hur kom ni i kontakt med honom då? Alltså egentligen jag har tagit, jag har tagit emot honom typ tre tre gånger. Ja. ja jag, vi har gick till final några gånger inne typ Swedish Open och Dick Open. Och då alla tredje gånger, han han vann han var emot mig. Men Så, har ni kört i samma vid klass, eller? Nej, det var i open open class. Ja, jag tänkte det. Ja. ja precis. Och då tänkte jag okej, okay, det den här killen han ikiker mig alls every every time <laughs> okay. det är han som jag vill träna med så ja och nu är, och nu är vi nu tillsammans så han hjälper mig och vi tävlar på samma team mm. ja. vad, vad tror du alla hämtar sin inspiration för, i sin, sin tur då alla han har han, han har haft en vart i, i i Rio mm. men han, Ja, jag tror han, han hittar sin inspiration med äh, det här projektet som du har i Rio Vieras bradet projekt. Okej. Okay. De hjälper mycket och där och, och äh, han, jag tror att han blir inspirerad av, av idag. Okej. Okay. Mm. Ja. Mm. Mm. Man kunde läsa på Facebook för ett tag sedan att äh, du skulle ja, lägga upp bältet på hyllan. Det som att du skulle sluta tävla och tjäna. Det var, det, var, det, var, det, var, det var den som menade att jag, att jag, att jag, att, att jag mår jättedåligt förut, jag känner mig jättedåligt i min hjärna, i min kropp, jag känner att jag behöver en paus. Okej. Okay. Och då, då är det den som menade att det blev lite minst förståelse mellan jag och Länslager coach. Aha, okej okay, det var den vi var. Precis, ja. Okay. Men när jag, menar att jag, när jag menar att jag ska ta en paus, jag menar inte att jag, ska, att jag ska sluta, att jag ska lämna landslaget. Jag menar att jag behöver en liten paus, att jag ska lugna mig bara mig mig. Inte att jag ska sluta, ah, okay. forever. BI ja. är det mitt liv. Jag, allt jag har just nu det är från BI. Ja. Så jag kan inte kasta bara kasta båtar så här så lätt. Nej. Jag tror många förvånade, för många, jag tror många trodde genom de läste det, att shit, nu ska Hobson lägga av. Uh, Nej, nah, ja, det var det inte jag haft lite svårt med. Uh, jag separerade mig med min ex, det var lite det var svårt. Och då okay. känner jag att jag var masslånga mig fast. Uh. Och då sa jag att jag mm. den igen. Och det har en en tag, en, en tag efter det blev långt. Jag har sit att prat med det land. Jag har jag pratade med Bruno Mattias och de har hjälpt mig jättemycket med, med det ord. Mm. Och då känner jag, okej, okay, nu jag, ja, jag känner mig bra nu. Jag, jag ska fortsätta med den. Mm. Mm. Och då, några dagar efter, jag, jag sitter och läser på landslaghemsidan. Och då jag ser att jag har blivit borta från landslaget. Mm. Då blev det att jag till lite ledsen. Jag säger så här, och, vad händer? Alltså, mm. ja, inga kontakter med ingen kontakt, in, in, in, inga har sagt någonting. Ja, det är synd. Ja, det blev jag lite jätteledsen till, ja. till nu. Inga ingen kommer fram till mig och säger så mår du bra, är du okej okay nu kändes bra, mm. är du rädd för att komma tillbaka till landslaget, nej ingen kommit, ingen har sagt någonting hm. mm. ja det är ju synd ja det är synd. för du har ju säkert mycket, mycket att eh, både kanske lära själv men framförallt också kunna dela med dig det, det du kan ju ja precis, Och det som du sa jag kommer att tävla landslag eh, jag kommer tävla VM nästa dag, jag kommer att tävla för Sverige mm. Och, eh, ja, men ingenting, med, ingenting just nu med landslaget till ja, okay. Vill någon komma fram till mig och, säga, och prata med mig mm. och berätta varför, varför, mm. ja. Ja då får vi hoppas att någon från landslaget har kontakt med dig så att ni kan reda ut det här så att du kan verkligen få tävla för Sverige man säger så. Det, ja. det, det gör du ändå men det, jag kan tänka mig att du vill säkert ändå liksom tillhör landslaget ju. Ja. ja, precis. Ja. ja, jag förstår det. Ja. Det kommer jag att göra 100 procent att tävla för Sverige. Ja. När du tränar så mycket när du kör som du säger 11 pass i veckan, hinner du, eller vad gör du för slags kompletterande träning, eller är det bara bi för hela slanten? Nej, just nu jag har jag har börjat gimma också. För att du lite stor. Okej. Okay. Jag, jag har ganska mycket muskler, men ja jag, kan säga, jag är lite chockig. <laughs> ja, okej. Okay, det, det, det tror man inte när man ser dig. Ja, för mig vilket glas jag, alltså egentligen jag skulle tävla i minus 70 för att jag, jag är ganska kort kille. ja Och killen som tävlar mot 76, då är, då är ganska lite, lite, lite större där. Jag tror det kommer att bli bättre för mig att tävla. Jag tror i minus 70. Mm. Så då börjar jag pumpa lite nu för att det blir lite, lite mindre. Är det, är det vanlig styrketävling du kör då, eller vad är det för stöd? Ja. ja, det är cirka precis. Ja. Så om du kör 11 timmar eller 11 pass, BI, hur många pass dyrkar träna får du in i veckan ungefär då? Det blir lite 3 gånger i veckan. Du tränar rätt mycket? Ja. Vad gör du när du inte tränar? Kolla på filmer hemma. Jag kan tänka mig att du måste vara helt så trött när du väl är hemma. Ja, missar med Michelle och Ja, Ja. Tar bara jag tar lugn bara. <laughs> ja, jag förstår du med tanke på antal timmar du lägger på träning per vecka så blir det ju ja. en hel del. Ja, träning får mig slutar typ lördag klockan fyra, det, det blir slut. Okej. Okay. Ja, och sen ibland vi, vi, är vi på söndag också, lite i Spanien. Bara, bara för att släppa, släppa lite, men inte mycket. Det är Nej. inte så hårt träning. Nej. Bara lugnt. Ja. Ja. Om, om man tittar på eh, den, den svenska biogen liksom över hela landet och så tittar man liksom ungefär hur långt den har kommit nu. Vad va va tror du kommer hända liksom framåt i den svenska BEGIN? Vad va liksom... va va va va va va tror du att den svenska BEGIN behöver göra för att tillhöra liksom världseliten? Så här i Sverige blir be ganska stort. Och jag tror jag tror att en eller alla två, tre år kommer att bli ganska mycket svart bälte Det kommer att bli en, med en svårt med tävling. Och jag, jag tror att Sverige har, har ganska mycket bra, bra fighter i mm. ja. Ganska mycket. Jag bli vi kommer inte att bli, att bli en stort. Mm. Ja. Jag tror det var 2011 Sverige blev eh, bästa, bästa klubb, bästa, bästa land i EM. Jag tror det. Ja, okej. Okay. Jag tror det. Ja. Ja. Men kommer du bara satsa på VM nu eller kommer du köra EM och sånt också? Ja, det kommer jag. 100, 100%. Mm. Ja. Är det några andra tävlingar som ligger framför dig? Så jag fick nu att, att, att, att tävla i Ryssland, den uh, World, Games, game, World Games Combat i Ryssland. Ja. Mm. Så jag kommer att med det uh, svenska landslaget i Swimish Westley. Mm. Ja. Men det där jag kommer att tävla med, med G, B g Jaha, okej okay, du åker okay, med svenska Swimish-laget men nu kommer att köra G. Precis. Ja. Edvin slags, är det de vanliga reglans som är då, eller Nej, då har det snägna snägna heglor. Ah, okej. Okay. Det, det, det, det är inte samma men, Ja. Ah. inte samma som I IBF. Nej, det är, inte, det är det är inte samma heglor hä som IBF. Ah, okej. Okay. Ja. Okay. Typ när man när man kastar, man, man, när man kom på side, man får två två blues plus 3. Aha, okej. Okay. Om man får en kast, om man om man castar på side control, om man kastar och man kommer på sida är bara två. Mm. Så det blev på fyra säng, det blev lite extra poäng. Okej. Okay. Ja, det är bra, det är bra för mig. Ja. Ja. Är, är det några andra regler förutom poängen? Det är så är alla vad man säger, need reaping och uh, är, är de samma som tidigare. Eller är det andra regler där också? Ja, ja det är det. Mm. Mm. Du var väl i väg att tävla nu på Grapplings Quest också nu? Uh, Grapplings Quest, det var, det var bra, en bra tävling där. Var du? <laughs> ja, det var det. Ja. Bra bra för mig faktiskt, jag känner det. Man, man, man har inte sett några filmer därifrån, vad var det för matcher gick? Alltså jag gick, jag i minus, minus 43 utan G och minus 46 med G. Mm. Då fick jag tre matcher i Submission. Sub jag fick tre, tre Submission. Mm. Ja. En ängel utan arm en armlås och en fotlak Ja okej. Okay. Ja. Hur var motståndet då? De var de var svårt. De var så? Ja, de var svårt. De var jätte svårt. Mm. Och hade äh, typ de inte blandat där det var bara var svart bälte. det blev en mycket med min minus, minus 76 svart. Och då haft jag några ojoj killar killa där. Ja. kommer man kunna se de här matcherna någonstans? Ja. Var och när då? Var och hur? Vad sa du? När och var och hur kommer man kunna se den här matchen någon gång? Jag tror den kommer att till snart på Youtube. Jag tror, jag tror det. Det är inte de har visat online det där. Nej. Ja, den här pay per view. Just det. Ja. Mm. Men Jag tror de kommer att slagta online på, på, på, på Youtube. Jag har, jag har filmat själv mina match. Ja, kanske jag, jag själv kommer att lägga denna på, på Youtube senare. Kanske. Ja. <laughs> ja, det har varit kul att se hur, hur det ser ut. Då, för att Det är ju... Är det, är det första gången som den tävling kommer till Europa eller? Eh, nej, den är, jag tror det är tredje gången den här tävling kommer till Europa. Okej. Okay. Ja, jag har den i 2010. Ja, ah, okej. Okay. Och, och nu 2013. Ja. Ah. Ah. Är, det, är det någonting i prispotten eller är det bara medalj? Det är bara medalj. Okej. Okay. Ja. Mm. Open, open Class, man skulle få en, en biljett att tävla i uh, Brasilien nästa år. Ah, okej. Okay. Ja. Men du, du, du, du körde bara i din egen klass. Jag körde med, med, med, med, med klass i OTN-G, minus 73, ja. Och med G, minus 76 Och i open-klass och, open och då började jag, jag ganska bra, ganska bra i open-klass Men då förlorade jag semifinal, fick en amelag mm. Jag ledde matchen med 19-0 <laughs> Nej Ja, det var, ja, det var pinsamt <laughs> Ja. Oh, shit, vad hände ja. där då? Ja, jag ledde matchen med 19-0 och då, har, då, då, då jag hände jag i, i hans guard ja. och han kom på jättesnabbt armlock på mig det blev så här och så vad hände här? Ja. Ja. Ja. Ja, 19-0 tycker man att då, då kanske man bör vinna den matchen. Precis, ja, det var typ tre minuter kvar på match, eh, slut och jag ledde 19-0 ja. och då fick jag en, en armlock. Ah, det så, ja, det är tråkigt. Det är så som händer, så och, ah, ja händer. Ja. Det är brasilien jiu-jitsu. ibland är det man, ibland får det gå, man. Precis, ja. Men jag är nöjd. Jag vann två, två klass. och jag kom i tre open klass. Min, min vann, Bruno Mattias, han, han vann en klass och han vann en biljett att jag åka till Brasilien. Ja, ah, vad kul. och det var, det var en viss för mig också att han vann den. Mm. Att han är br en bra kille, en bra kompis. Mm, härligt. Ja. Eh, om de som lyssnar på den här podcasten tänker så såhär ja, Hoppsen är grym och han är ju svartbält och han är grym på alla möjliga sätt men om man tänker att man är kanske i början av sin BI-karriär man kanske är vitbält eller blåbält eller någonstans där vilken slags tips och råd skulle du ge till dem som eh, vill bli, eh, ja kanske längre fram också bärsemestare vad va ska man tänka på? alltså man, man, man, man ska alltid lyssna på sin, på sin coach alltså Lyssna och, uh, ja, och, och, och, och förstå, förstå grejer. Det är en simpel grej om man kan göra det mm. att, för att du bli, blir duktig. där man, man behöver bara lita på sig själv och säga ja, ja. Mm. Kämpa emot. Ja. Mm. Om, om man tänker så här: då, om, om man som tränare vill att sina elever ska bli världsmästare eller bara bli duktiga eller liksom utvecklas, hur, hur tycker du att en bra tränare ska vara? Hård. <laughs> det, <laughs> okay. ska vara, det, ska, det ska vara hård och jobbig. Ja. ja. Som är här på, på, på klubben här. Jag ser att alla att alla ibland är här skrika på, på, på vitt bälte att Du ska göra det, detta så här. Mm. Och då, då de, de gör det. Där. Och då de, nu jag förstår vad du menar, den okay. coach. Ja. ja okay. det, det, det är viktigt att du ska ha en en bra tränare och uh, att han ska vara lite <laughs> Lite hård. Okay. <laughs> <Så> <laughs> ja. jag, jag har svart i nu sex år. Alla ja. han har fått funda skrika på mig. Eh det är inte så, gör så. <laughs> och jag och och jag lyssnar på vad han sa för att. Så, ja, det fick till det. Är ja. Ja, ja. ja det, det, det, det verkar. Det är nästan som att man vill komma och kolla på ni i Tanne för att se hur ni har det. Ja, du får gärna komma hit och titta på. Var är det ni håller till till någonstans? Vad är du? Var, var i Stockholm är det lokalen ligger? Den ligger på Haga gatutrot 31. hur många BIPass har ni hos er? Vi har uh, vi har fyra pass i veckan. Mm. Ja. Och är det uppdelat efter någon slags bältesnivå eller är det mixade grupper eller hur ser det ut? just nu vi köra är ganska nere vi kör alla ihop tillsammans. Okay. Ibland är det alltid nu, mm. men onsdag vi har vi har sparringdagen, mm. då är jag öppet för alla och någon mm. gäst och vill komma och rulla med oss, då är jag mm. varje onsdag klockan sju. Alla får komma oavsett vilken slags klubb man tillhör, eller? Ja precis, det är, vi, är, vi är öppna här för alla, det är inte stängt. Nej okej, okay. det är bra. Ja. Vad kul Vad kul att snacka med dig och få, få en bild av det. Oh, eh, tack så mycket. Ja. nästa tävling i Sverige, då, vilken blir det? Det kommer att bli Swedish Open för mig i Stenungsund. I Stenungsund ja. ja. Så det kommer att vara Törlande och också kanske domare där just det. Ja. Ja. Då får vi göra så här. vi tackar så mycket för att du vill vara med. Tack så eh, mycket. Jan. Och eh, lycka till med all tävling och tärning. så tack, eh, tack, tack. ser vi fram att få se dig Både i Borstena men även så klart på eh, Mundials nästa år. Precis. Tack så mycket. Precis, tack. Tack Har det så gott du? Har det så bra. Det Ja, har det så gott. Har bra. Hej hej. Godt folk, en ett podcast avsnitt är avklarat. Eh, lite kortare den här gången. Eh, men men tyckte det var kul att, att få prata med Hobson här då hans späckade schema och eh, få höra vad han har att säga. Kul att höra hur han kom igång med BI. Eh, intressant och också samtidigt fascinerande att, eh, att, att, liksom att man har det Målsättningen att vara bästmästare. Kanske för många är självklart att man ska bli världsmästare, men ändå coolt att se att många människor som har med på den polkgästen också har den, den, den höga målsättningen för sig själva och man ser också när de berättar om hur mycket de tränar att det ligger rätt mycket bakom det att hålla den nivån. Och det känns som att Allstars har en facilitet med höggraviade bälten och erbjuder bra träning så att det var nog inte helt fel att äh, åka upp det här provtälla gånger och äh, förrulla med Allan och med Hobson och se vad de har att bjussa på för någonting. All right, ni kommer ihåg 3%, ni känner till en top -ranked. allt det finns på Facebook, det är bara att söka upp det. Eh, som jag sa tidigare, de här patcherna på The som kom också. Är ni intresserade av en sådan, hör av er så kan vi säkert lösa det. Jag tog bara hem 50 stycken i första gången för att se hur det funkar. Så att 5 eh, stycken finns det, är ni intresserade, bara hör av er. Och jag har fått eh, några förslag här från några lyssnare på eh, gäster som de vill ha med inför kommande avsnitt. Det är jättetacksamt. Få fortsätt gärna skicka in detta så ska jag alltid jag kan för att få med dem på podcasten. Tills nästa gång, gubbar och gummer, ha det gött. Ta hand om alla på mattan, ha det bra.